بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نعمت چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی یا ايها الذينا امنو اوفوا بالعقید وحلت لكم دهيمه الانعام الا ما يقتل عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد ايه هر کسانو چې ایمان مरावर دي دغه دونو پر پابندیکوي ستاسو لپاره د سارو د قسمت ټول سریدون کې جناور حلال کړی شو ما سیوا د هاغینا چوړان دی بتافته او خود لشي لیکن د احرام په حالت کې خکار د ځان لپاره حلال مګنه اي بيشکا چې الله سغوري دغه حکم کوي يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا يَتَغَرَّنُ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدُوا وَاعْدِلُوا بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب ايه ها خلقو چی ایمان مرا وړې دي دا خدا پرستې دا نخو به حرمتي مکوې په حرامو میاشتو تو کې یو هم حلاله مګړنه د قربانې پسار وو باندې حمله م کوي او مو په هغه سرو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټې د نخی په تور پرتې او م د حال خلق سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه رضا په تلاش کې محترم کور کعبه روان وي هم چې کله د احرام حالت ختم شي نوبیا تاسو خکار کول شي وګورئ یو وی دلې چستا سو د پارا د مسجد الحرام بند کړی دا نو پدې دې تاسو لا دمر محسن درځي چې تاسو هم داوی په مقابلې کې ناروازیاتې شو روکړې نه چې کم کارونه د نه او د خدای نه د یری دې په هرې کې د ټول سره انګاد کوی او کم کارونه چې د ګنا او د زیاتې دې په هرې کې د هچا انګاد مخوای د الله نو یریګې دهغ سزاق به رسخت هذا أرلمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلًا ۖ نُصِبَ وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَذْلانِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخلصة غير متجانف لإثن فإن الله غفور رحيم په تاسو باندې حرام کلی شو مردار ساروه وینا د خنزیر وقا هاغه زناور چې د الله نه بغیر د بل څه په نوم حلال کړشوي وي او هاغه زناور چې د مرید خفکه دو په یا د وحالو په یا د اوچ زینہ درغختو په وجا یا د دغری خوللو په وجا مرشي وي او یا یو درنده مات کړی وي بغیر داغینا چې کم تاسو ژوندې عمومي او زیبای کړی او حاغ زناور چې په دربار باندې زیبا کړې شوی وي دا رنگی دا هم ستاسو دا جایز ندی چې د فالونو په ذریع پا قسمتونو معلوم کری دا طول کارونا فسق دی نن کافیغان ستاسو د دین د طرفنا خب پورا نا امید نشوی دي نو دا اغوینا ما یا ری گئی بلکه زمان نن ما ستاسو دین ستاسو دا مکمل کری دی او خپل نعمت می پا تاسوی تمام کری دی او ستاسو د بارمی اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی نو په دې وجہ د حلالو او د حرامو کمی پابندیا نچې پتاسه لا غولې شوي دی دا غي پابند ووسي البته چسوک دلوګي د لاسا مجبور شي او قزرکی ګناه سو سمعلان نوي او د دغې ژوندونه سو اخري نو بهشکا الله معاف کون کې او رحم کون کې دی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 فَقُولُوا مِمَّا امْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ قلت پوسکوی چې د دې د پاره سې سونه حلال کړې شوی دي ورته وایا چې ستاسو د پاره ټول پاکسونه حلال کړې شوی او کم خکاری زناور چی تاسو عادت کړئ نه چې تاسو ورله د هغې علم په وجه کم چې الله تاسو لپاره کړې دی د خکار تعلیم ور کوي هغه چې کم زناور پارا تاسو لپاره 19 هغه هم تاسو خورې شي البته په هغه باندې د الله نو اخلی او د الله د قانون ماتول نه یې کوي په حساب رسل کې د الله وخت نه لګي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 ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين من ستاسه دپاره ټول زنا حلال کلی شې دي د اهلي کتابو خرات ستاسو دپاره حلال دي او ستاسه خرات دا غوي دپاره او محفوظی خزی هم ستاسو دا پار حلالی دی، فاکو حقا دا مومنانو نوی، او که دا حاغ قومنو نوی، چی ستاسو نمخ کی کتاب ورکلی شوی وو. خو خوبا دی شرط، ستاسو حقویتا خپل محرونه ورکلی، او دا نیکا پا قیلکی داوی محفوظان جوش شوی، نچی ازاد خپل شعوت پوره کوئی، یا پت پنا یارانی کوئی، او چاچی د ایمان پر لاراباندی د تلالو نه انکار نو داو ټول عملونه با زایشه او حرابا په اخرت کې تاوان دي یا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق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 وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ النِّدَاء قَالَ أَصَبْتُمُ الصَّلَاةَ فَرُكْنًا وَاسْتَوُوا أَو لا نَسكُم النِس أَفَلًا فَجدمَاأَ فَتَيَّمُ صَعيدًا طَيبَ فَتَيَّمُ صَعيدًا طَيبًا فَنسَح بوجهِكُم وَأَيدكُم مِنْ مَا يُريد اللههُ لَجَعَ عَلَكُم ان حرج ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتممن نعمته عليكم لعلكم تشكرون ايه ها خلکو چی ایمان مراوړې دي کل چی تاسو د مانځ د پاره پاسه نو پکار دی چی تاسو خپل مخونه او د سنگل پوری خپل لاسونه او وینځي پسرونه باندې لاس راکاګي اخپې د پرکو پوری او وینځي او کو د جنابت په حالت کې نو پا لمبلو سره پاکي حاصل کړي او کو بیماران یي یا په سفر کې یي یا په تاسو کې سوک د بولینا راغې یا تاسو د خجو سره کورواله وکړي او عبادتا میلان نشي نو د پاکي خوري نه کار واخلې بس با غیل اسونه اوه ہے او پخپلو مخونو او لاسونو بانديرا کا گئے الله پتا سو باندي ژوند څنګه ول نغواړي خو هاګه غواړي چې تاسو پاکړي او خپل نعمت پتا سو باندي تمام کړي شاید چې تاسو شکر گزارا جوړ شئ والکورو نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به قلتم سمعنا واطعنا واستغفر الله ان الله عليم بذات الصدور الله چې تاسو کوم نعمت در کړی دی دا غي شال ساتي او کوم په خواد چې هغه ستاسو هغه ستلیدا هغه مه روایت یعنی ستاسو دا خبره چې مونږ واورېدو او اطاعت من قبول کړو دا الله نو یې ریګي اللہ دا ظلن پر آزنهم کو ہیگی یا ایوها اللذین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شناان قوم علاء اللہ تعدلو واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اے ها خلق چې ایمان مرا وړي دي الله لرا په حق باندې محکم ولر او د انصاف گواہی کول ان کی جوړ شه د وی وی دلی دشمنی دی تاسو ده ته ونرسوي چې تاسو د انصاف د حد نه وا انصاف کوي دا د الله نه ده یره دوه لپاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعہ ده په هر کار کې د الله نه یره کوي بهشکه سيتي تاسو کوي الله دا غهنه خبر ده وعد الله الین امن وعمل الصالحات لهم موثره واجر عظيم کم خلک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله داغوی غوې سره واعد کړی دا چې دا غوې خطاګاني به معاف کوي او هغه له با لویه بدل ورکوي ولذین کفرو وکذبوا بایاتنا الائک اصحاب الجحیم پاتیشو هغه خلک چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو أهوي دوزخ والدي أو دوزخ تبزي يا <تصفيق> أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے ها خلقو چې ایمان راوړل دي د الله هغه انسان را یاد کړی چې هغه اوس اوس پتا سو کړی دي سو وخت یې وی ډلی پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړی و که الله تعالی دا وی لا سونو پتا سو باندې د حمله کولونو منع فهر كارتي دَأَلَّنا يرَكَي إمان وَلَول فكدي ش خاس فأَلله بدي بروسَكي وَلَقدَدَ أَخَذَ اللهَّهُ مسَ خَدَني إرائلَ وَبعاسن منِنهُ مُسْني عشرر نَقب وَقَالَ اللهَّهُ إِّ مثُ لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم لَا أُكَفِّرُ مَا عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا أُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتِ وَلَا أُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ الَّذِي بَنِي إِسْرَائِيلَ نَخَوَا دَاوُدَ سَتَلِوا او پاغوې کې دولس مشران مقرر کړی وو او ورته ویلي وو چې زستاسو سَرَيَم کو تاسو منس قائم او زکات مو ورکړو او جما رسولان مو اومنل او داغوي مدد مو وکړو او خپل آللهم قرض حسنا ورکړو نو یقین لرم چې زبستا سو گناهونستا سو لری کړم او تاسو په با داسي باغونو ته داخل کړم چې لاندې بطری ولې بهيږي خدای دین ورستو چې چا تاسو کې د کفر لار اختیار کړه نو حقیقت کې هغه نیګلاره ورک کړا تبي ما نقضهم مي ساقوم لعنههم وجعلنا قلوبهم قاسيه يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّبِعُ عَلَى قَوَائِنِهِم مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بیا دا د هغوی د خپلی واده د معتهوللو ووجه چې موګه هغوی د خپل رحمت نه لري کړل او زلوونه مورلهڅخکرل اوس د هغوی دا حال دی چې د الفاازو په بدلولو سره خبره د یو ځین نه بل زیته وړي او کم تعلیم چې ورکې شوي دا داغې ډیر سه تحره شوي ده او همېشهبه تاته دبي د یو خیانت پتلږ پههغوی که ډیر کم خلک ته د ااب نه بچدي. نو حرکت دوی, دوی حال کرسی دلی دی حالت رافي دلي دي نو اوس کی دوی سه شرارتون کوي نو داغي د دنیا سیګله نشته نو په دی وجہ دوی معاف کوا او د دی په حرکتونو باندې څه غرض مله را الله هر خلخ وخوي سوک د احسان کارو نک او من الذین قالوا اننا نصرا اخدنا میثاقهم فنسوا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون داغشان من ذاهاق دا خلقناهم فخوا داغستلوا شعوي ويلوا دهغووی ته هم چې کم سبق واتې شوي و دغې دیره حیسا هغوی حره کړه آخر دا چې مونږ د قیامته پې دا غوی په منځکې د دشمنای او د بغز او د کې توم وکرلو او ضرور یو وخته راشي چې الله با دوی ته ها هغهه هرڅ کم چ دې په دنیا کې رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا من مَا كُنتُم تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه و يهديهم, و يهديهم إلى صراط مستقيم اے اه اهل کتابو زمونگ رسول تاسو تدر غلده څه د کتاب الهي ډیره هغه خبره چې تاسو تخکار کوي کمی چې با تاسو پټوله او ډیره خبری دته ما قوی هم تاسو ته د الله د طرفنا رانا راغلی دا او یو داسې حق خونډونکې کتاب راغله دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلقته چې د الله د رضا طلبګار دي ته سلامتیه لارې فې او خپل حکم سره هغه د تیارونه راناتا دا او باسي او نیغه لار ورته لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بَنُ مَرْيَمُ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءً والله على كل شيء قدير یقینا چې هغه خلک کفر وکړو چې وایي چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی اے محمد صلی الله علیه و سلم دوی ته وایا چې کو الله اوغړی چې مسیح زوی د مریم او داغو مور او د زمتی ټول مخلوق هلاک کړي نو بچا طاقتسته چې هغه د دې ارادینه مڼه کړی شي الله خدا زمکی او د اسمانونو او د هاغه ټول سیزونو مالک دے. کم دزم کی او دا کی دی کم چې د زمکی او د اسمانونو په مینځ کې دی چې څه واړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیس باندې قدرت لرونکی دی وقالت الیهود ان نصاره نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه یهودیان او اسایان وای چې مونږه د الله زمانيو او داغو خوږ دوستان یو دا غوې نه ته پوسټ کرا نو بیا ولي هغه ستاسو په ګناهونو باندې تاسو له حقیقت کې تاسو هم هغه انسانانه لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي هغه چې سو غواړي هغه ماف کوي او چې سو غواړي هغه له سزا ورکوي زمکه او اسمانونو او د دوانو ځوان په میسکی هر سید الله ملکیت دی او خاصهم حق تو ورتل دی یا اهلا کتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير ای اهل کتاب زمونګه دا رسول تاسو ته تا پداسي وخت کې راغله او د دین واضح تعلیم تاسو ته خې پیغامبرانو دا پیغمبرانو دراته سلسله د ډیر مودې راسي بنده چې بیا تاسو دا اونواي چی منگتا سوک زیر ورکا انکے او یرونکے ان ندیر راغلي نگوڑے اس حغز زیر ورکا انکے او یرونکے ان تاشت راگے او اللہ پہر سیزبان دی قادر دے وَإِذْ, وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ ان جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين يذكري کلي موسی السلام خپل قوم ته ویلو چې اې زما د قوم خلقو د الله د هغه نعمت خیال کوی چې هغه تاسو له درکړې هاو پا تاسو کی پیغامبران پیدا کرل تاسوی بادشاہان کرل او تاسو لے حاغ سدر کرل شپا دنیا کی چالنوور کرل یا قوم دخول الارض المقدسة التي کتب اللہ لکم ولا ترتدو ولا ترتدو على ادباركم فتم قلبون خاسرین ها به پاکیز مکتاور ننوزای کما چی اللہ ستاسد پارا لکلی دار پشاکے گئی ما گنینو ناکاما او نامراد بوا پشاکے قالو یا موسیٰ این نفینا قوما جبارین و لن ندخلها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون ها هو جوابك لو موسى هل تخوض ديرزور ورخلوسيغي مونغ هل تاتهاغ نزو ترسوچي دهغ زينهاوي وتلنيوي ها كشريا غوي اوتل نمونغ بابيا ورداخلي دوتا تياريو قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوه إن پا دغای ریدون کو خلکو کی دو کسان داسی همو چی اللہ پی اخپل نعمت کرے و اگوی آو اویل چی ددی جبارانو پا مقابل کی دخار پا دروازا دننا ورننا وزائی کل چې تاسو دننا ورسی دائی دا هم تاسو بغالی بیائی پا اللہ برسل رائی کتاسو مومنان یائی قالو یا موسیٰ اِنَّا لَمَّ دُخُلَنَا أَبَدًا ما تعلم فيها فذهب انت وربك فقاتل انما ها هنا قاعدون لیکن هغوی بیاهم داویل چې اے موسا مخه هلته هیڅ کله نه زو ترڅو چې هغوی هلته موجود وي بس تو اوست رب دوان لا او څنګه وکړای من ذل تناثيو قال ربي اني لا املك الا نفسي واخيه فافرق بيننا وبين القوم الفاسدين علیہ السلام ویل اے زما ربا زما په اختیار کې هیڅوک نشته خو یا زما خپل ځان دی او زما روح نو بس مونږ د دې نافرمان خلکو جدا کړ قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم فاسقين الله جواب ورکړو خدنو دغ ملک د سلويختو کالو پوری په دې باندې حرام دی دوی دو په ځمکې سرګردانه ګرځي د دې نه فرمان خلکو په حالت ترض بكل مقواه واتل عليهم نبأ ابني آدما بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلن انك قال انما يتقبل الله من المتقين او ديت ادم السلام د دو زمون قسه هم فیکټیک وروه کله چې هغوی دوانو قربانی وکړه نو د یو قربانی قبوله کړې شوه او د بل هغه قه نکرې شوه هغ ورته وویل زبهته مرکرم بلورله جووا برکو الله خو خاص هم د متقیو نظرانې قبلوي. لَإِن بَسَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِقٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ كتاب ما باندي دو جلودة پارا لاس فور تقلل نزو ببتاباندي دو جلودة لاس نفور تقوم الله رب العالمین نیر ایگم اینی ارید انت بوء بی اثمی و من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین زغوارم چیت زمان او خپل گناہ بخپل سرواخلے او جو زخشے د ظالمانو د ظلمهم دا صحیح بدله دا تطوعت بدل له نفسه قتل اخيه فقتلوا فاصبح من الخاسرين اخر دا چې خپل نفس د ته د خپل رور وجل اسان کړل او هغه مرګلو او په هل خلقو کې شامل شو جاءه نقصانان دي فداعس الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يوري سوءه اخي قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوري سوءه اخي فاصبح من یا الله یو کارګو راولېګو چزمګ کناستلی شروع کړل د پاره د دې چې دته اوخی چې د خپل رور مړی جوسا څنګه پټکړي چې هغه ولیدو نو وی افسوس دی مالا ستاسو دې کارګو پشان هم نشوم چې د خپل رور د مړی جوسې د پټولو بندوبست نکړې وي د دې نو وستوغا خپل کړو باندې ډېر شو من اجل ذلک كتبنا علی بنی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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِنَ مُسْرِفُونَ پر دیو بجا منق پا بنی سرائیلو باندی دا حکم لکلے وو انسان دبینی دا بدلے نا علاوہ یا پزمک کی دا په بلاسو وجه سرا وجهلو نو هغو لکه چې ټول انسانانو وجهل او چا چې بلکې ژوند وبخو نو هغو لکه چې ټول انسانانو ژوند وبخو خدای غوی حال داد چیزمونکو رسولانو غوی ته صفه صفه حکمونه راوړل او بیا هوم پا کوي کې دې خلک پزما کوي زیاتی كون کې دي إَّ مَا جَذَأَُّذينَ يُحَمُونَ اللهه وَرَسُولهُ وَيَسععونَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَ يُقََّلُ أي يُقَتَلُ أَوْ يُصََّب أَوْ تُقََّّأَديهِم وَأَبْجُلُهُم مِن خلِلَافٍ أَوْ يم فَومِنَ الأبْض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 او ادا غدر سلسله جنکوی او پزمک کی د فساد را پورته کولو د پاره منډی ترړي وهی نو داغوی سزا دا دا چې قتل کړی دي شي یا دي پسولۍ کړی شي یا داغوی لاسونا او خپه مخالفې برې کړی شي یا دي غوی د وطن نه اوښرل شي دا ذلت او رسوای خو دا غوی د پاره په دنیا کې دا او په آخرت کې ودلا د دین له وې سزا دا حکم خلق چی توبه وباسي محق د دینه چې تاسو په غوي باندې قابو بیا مو مای نصاسته د معلوموي چې الله ماف کونکې او رحم کونکې دی یا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اي خلکو چ ایمان ور وړې ده دا الله نه اویرې گئی او داغه دربار سا د ځان رسول ذریعہ ولټوي او داغه پلار لار محنت او کوشش وکړای شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَجُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِمٌ خَبْ وَهَشَي چِ کم خلق ده کفر پلار روان شوی دی که چری دا غو سره د ځمکه ټول دولت وی او داغه همرا ور سره نور هم وی او هغه یې اوغاړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سره د قیامت دورې دی د عذاب نه بچي نو بیا به هم هغه فدیه دا غوینه قبول نکړي شي او هغه له به ضرور درزنا کړه صدا وركبوا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم هوي بغاريكي دوزخ دورنا بحر او تختي <تصفيق> وبحر بوتل نشي او هويله با هميشه عذاب ورکولې کیږي کی. والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا نکلم من الله والله عزيز حكيم او غلك سريوي او کھزوي د دواړو نه لاسونو پرې کړې دا دا د عمل بدل دا او د الله د طرفنا عبرت نه که سزا د الله قدرت په ټولو باندې غالب ده او هغه حکمت والا ده فمن تاب من بعض ظلمي واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم بیا چې سوف د ظلم کولونه روزت توبه وباسي او خپل اسلام کړی نو دا الله د مې ربانه نظر با بیا پاغ باندې اوشي الله ډېر معاف kaun کې او رحم kaun کې ده الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويؤثر لمن يشاء والله على كل شيء قدير اياتات معلومه ده جي الله دزمكي او داسمانو بادشاه هاي مالک دي چچاله سزا ورکول غواڑی هغه سزا ورکوی او چ سوک maaf کول غواڑی هغه maaf کوي هغه ده هر سیز اختیار لوي يا ايها الرسول لا يحزن كَالَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يحرفون الكلمة مِنْ بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئک الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استاد فادری ها کسان د خفغان سبب نبی سوک چې د کفر پلار لار کې تیزی کوي خواکو کو هغه د هغې کسانو نوی چې هڅې په خلوایي چې مونږه ایمان راوړل دي لکه زړونو د غوي ایمان نه وی راوړې یا ک د هغې کسانو نوی چې يهوديان دي چې داوی حال دادې چې د دا دروغو د پاره و غنګ دي او د نورو هاغو خلقو د پاره پټ پټ رازونه اوري چې هغه ستا حوالہ هډو راغلین دي او د کتاب الله الفاظ د خپلو مقرر شو صحیح زينونه ورستو د اصلي مانونه اړوي او خلکو توای که چې تاسته دا حکم درکړې شو نووی ووی منای او کدان نو نمای منای الله چې چاته اراده دا کړې وي چې هغه او فتنې کې واچوي موږ الله نه د خلاصو غلو دغړه چې دا غسر هیڅ نشي کولې دا غ خلق دی چې الله دا غذر نه پاکول اونې غفتل د دوی د بارا په دنیا کې شرمیندګی دا او په خدمت کې سخت سزا سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ دوی دروغ غوریدون کی دي او حرام مال خورون کی دي نو کو دوی تا تا خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا تا اختيار دي کو نو اوکرا لیکن نو انکار دی تری وکړه کو انکار دی تری وکړو نو دوی تا ته هیڅ نو شي درسوله او کو کوي نو بیا هیڅ ټیک ټیک پینځه سره کوا ځکه چې الله انصاف کوونکی خو خو وی او کیف یحکمونک فیها حکم الله ثم يتولون من بعد ذلك وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ او دوی تا سرنګي منصف جوړوي د دوی شرخ تورات موجود دي چې پکې د الله حکم لیکل شوی دي او بیا دوی دا غینا مخړوي اصل خبر دادا چې دا خلک اړو ایمان نه لري ان انزلنا التوراة فيها هدى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 فلا تخشوا ما سخشون ولا تشتروا اياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون من قرات نازلګلو چې په هغې کې هدايت وو او رڼا وا ټول پیغمبران چې مسلمانان وو حویبا د دې کتاب مطابق د دې يهودانو د معاملو فیصله کوله او د غشان ربانيانو او احبارو بهم په دې کتاب فیصله کوله ځکه چې حوی د کتاب الله د حفاظت ذمہار کړی شوی وو او حوی په دی باندې گواهان وو نو اي يهودانو تاسو د خلکو نه مېرېږئ بلکې زمانه یې لريږئ او زمو اياتونه په لخته مت مخ سرواي أو كم خلق شيء اللّا دنا ذلك لشيء قانون متابق فإس لونك لي نهوي كافران دي وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٍ من تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون په تورات کې يهوديان باندې دا حکم وکړلو چې د انسان په بدل <سؤال> کې انسان د سترګې په بدل کې سترګه د پوزې په بدل کې پوزا د غوګ په بدل کې غوګ د غاغ په بدل کې غاغ او د ټولو سخنونو دپاره د برابرۍ بدل لګا او بیا چې خپل بدل او بخنا نو دغه بخنا غاغه دپاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د ناقل کړې شوی قانون مطابق فیصله ونکړي نه هغوې ظالمان وقفتینا علی اثار بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة دغه پیغمبران نو رستو د مریم زې عیسی علی السلام راو لیکو په تورات کې چي څه داغ په وړاندې موجود وو هغه داغه تزک كون کې وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې په هغه کې هدايت او رڼا او د تورات نه چې په هغه وخت کې موجود وو هغه دغه تزک كون کې وو او د الله نه يره لرونکو خلق د پاره سراسر هدايت او الناس يهتف واليحكم اهل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون زمونغه حكمتاو جده انجيل منونك دي ده قانون مطابق فيصل القبي کم قانون قانونتي الله په انجیل کې نازل کړې ده او کم خلک چې د الله د نازل کړې شي قانون مطابق فیصله او نه کړې هغوې فاسقان دي وا انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 وَلَ شَ أَملهَّهُ لَ جَعللَكُمْ أَُّ تَْ وَاحِدَكَ وَلَِ يأَبْلُ وََكُمْ فيِي مَا أَتَكُمْ فَسْتَبِقُ الفَير الى اللہ مرجعكم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون بیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگتا تا دا کتاب راولے گو چی دا حق سر راق لے دے او دا الکتاب نا چسی دا دو پا وران دی موجود دی داگے تصدیق کا ان او داگے محافظ او ساتون ان کے نو په دے وجہ د الله د نازل شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې تاسو راغله ده غینه مخ ماړه او د دوی د خواهشاتو پیړوی مکوا مون پتاڅه کې د هر یو د یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه چې ری الله غفتلې پتاڅه ټولی یو امه هم جوړول شي لیکن هغه دا د دې لپاره وکړل چې څه حب تاسو له دړکړې دي چې په هر کې تاسو ازمه وکړي نو پنې کو کې دایو بلنا دا وړاند کې دو کوشش وکړي اخر تاسو د ټول الله توا پس تل دي بیا چې تاسو په سکه اختلاف کوي دا اصلی حقیقت بدر او خي وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يستنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّكَ فِرَ مِنَ النَّاسِ فَاسِقُونَ نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چې د الله د نازل کې شوی قانون مطابق د دې خلکو د معمولو فیصله کوا او د دې په خاښات پسې مزا او خیارو وسه چې د خلک ته په فتنه کې وانه او د هغه هدايت ندي یو زره وانه کوم <مشی> چې الله تاسو نازل کړې دي بیا کچې دوی د دین مخ واړوي نو په وحشا چې الله دا اراده کړی دا, دا دوی د زینو ګناهونو په وجا دوی په مسیبت کې اچوي او دا هر کده چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي اف حکم الجاهلیه يبقوا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ دوی چې د الله قانون له مخ عربي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غاری حالکه چې سوک په الله باندې یقین داغوی داوی پنز د دا الله نه به تر فیصله کاونکې بل هي څوک نشته یا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 اے هر خلقو چې ایمان مراوړې دي يهوديان او عيسيان ځان له دوستان مجوړوي دوی په خپل کې د یو بل دي او کچري پتا شي کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا غوي نشمارل لیکيږي دا یقیني ده چې الله ظالمان خلق تخپل رهنمای نه محروم کوي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 سيصلح على ما اسروا في انفسهم ندمين تشو في نيت ده خلقو پزرونه کی منافقت بیماری ده هغوی هم پغوی کی ده منډه چرډو کوشش کوي وای چی مونگا یریگو چې ته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو خللی ندا چې کل الله تاسلا کامیاب فتا دګری یا د خپل طرفنه سبل سب خبره ظاهر کړی نو داخلك با خپل هاغه منافقت باندی چې د په زونه کې پټ ساتل دي شرمنده وي وایقول الذین آمنو اها اولئ الذین اقسمو بالله جهدا حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين او فاهو وختبا مؤمنان واي تيخا ده هر خلق دي چې دا باور ورکول د پاره به د الله په نام کټ کسمونه خړل چې مونږه ستاسو سره یو ټول عملونه ابس لاړل او دا چې ناکامه او نامراد پادشو یا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ذِلَّةٌ على الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُقَاطِعُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ والله واسع عليم ايه ها خلقو چی ایمان مراوړې ده کو پتاسي کې سوګ دخل پن اوړي نو وادي الله به نور دا سي خلق پیدا کړي چا کوي به د الله په او الله به دا کوي په خو او مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي د الله په لار کې ب کوشش کوي او د هیڅ ملامت کول کی د ملامتیا نه با نه دا د الله فضل دی چې چاله فقشي هغه لور کوي الله د فراخ ذریو مالک دی او په هر څالېم دي انما ما وليكم الله ورسول والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون استفس دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي چې منځ قائموي زکات ورکوي او الله ته دته دونکې دي ومن آمنوا فإن حزب هم او مې يتول الله او رسوله او لذينا امنو فان حب الله او سوکي الله او دا رسول او مؤمنان ځن خپل دوستان جوړ کړی نو هغه ته دي معلوموي چې الله ډلا غالب باتكي دون كده يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هنوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار واتقوا الله ان كنتم مؤمنين ايه هاغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستا څونو وړاندې په اهل کتابو کې چې کم خلکو ستاسو په دین نه د لوګو ټکو سامان جوړ کړې ده هغوی او نور کافيران ځان له دوستانو مجوړوي د الله نه ويری گئی کو تاسو مومنان یې وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها مجوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون کله چې تاسو د مونږه په اړه اذان کوی ندی په هغه کوي او دا غیر لوبي کوي د دې وجه دادہ چې دوی عقل نه لري قُ أَ الكتَ بِ هلقيمونونَ منِ إ أَ آم إ أَ آمَ بَِّ وَم உزلَ إلَنا وَم உلَ من có أَ ما اكثركم فاسقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا اے اهل کتاب ستاسو چی په کوم خبره زمو سر کې نه ده هغه د دین سیوا بل سی چې موږ په الله باندې او د دین په ایمان راوړې دي کم چې موږ نازل شوه دي او زموږ نه مخ هم نازل شوه وو او پتا سي کې زیات خلک فاسقان دي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 ک شر مکان و اضل عن سوا السبيل بیا و توایا آیا, آیا زید ته د هغ خلق نه خوخه چې دوی انجام د الله په نز د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی هغه هر خلق دی چې په هغه و باندې الله لعنت کړي دی چې په هغه و باندې الله غضب کړي دی او چې په هغه و کې بچانه شادو گاند او خنديران جوړ کړيدي او هغوي په تاغوت بندگي کړيده دا داغوي دا دا درجه نور هم زیاته خرابه ده او هغوي د نيغلارینا په غلط لار ډېر لریتليدي وا ا جاءوكم قالو امن ما وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يك من کله چې د ایستاس په لاره راځي نو واي ایمان راوړل دي حالکه کفر دې ځان سره راوړی وو او هم کفر دې ځان سره واپس او الله تا خمالوندي هاغس چې دوی په کې پټاتی وترى کثيرا منهم <متحدث> يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تووینې چې په دې کې زیات خلک د ګناپ کارون کې او د ظلم زیاتی په کارون کې منډي ترړي و او د حرام مالونه خوري ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْ لبئس ما كانو يصنعون دا دوی آلمان او دینی بزرگان دوی ولی دا گناه دا خبرو کولونه او دا حرامو خوڑلونا نما کوي واقعی چه دیر خراب دے دا جواند حاغ سامان چې دوی تیاروی وقالت اليهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم ولعنو بما قالو بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفَرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 یهوديان وای چې د الله لاس تړلې شوی دی تړلې شوی د دوی لاس نه دی او لانت نه دې په دې باندې د بکواس په وجا چې دوی کوي د الله لاس خو فراخ دی څنګه چې غواړي هغه سي خرج کوي حقیقت دا دی چې کم کلام تا ستاده رب د طرف نه نازل شوه دی هغه په دې کې د ډېر خلکو د پاره د زیاتې سرکشه او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی او د دې پس زکه مونږ د دې پامنس کی د پا قیامت پوری دشمنی او بغو د دی هر کله چې دوی د جن ورته جذوی الله غسړوي توی پزمک کې د فساد پرول کوشش کوي خو الله فساد پرون کې خلک هرگز نه وکوي ولو ان اهل الكتاب آمنو واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ کچھ رید دے سر کشای پزے باندی د اہلِ کتابو ایمان را وڑے او د الله نه یہ را اختیار کری وے نمونگ با دا دوی گناہونا د دوی نا لری کلی وو او دا نعمتونونا ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ أَطَلّوا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ فَزَيَّنَّا لَهُمَا فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْكُنُوزِ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا فِيهَا آيَاتٍ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَوْ و كثير منهم ساء ما يعملون کاش دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی و چې دوی ته د خپل رب د طرفنا تعالې گل شوی بو نو د دې لپاره به با رزق د برنا راورېدو او د لاندینبا راتکېدو اگر چې په دې کې څ خلک پني غلار هم دي لیکن د دې زیات خلک بَدَأَ لَدَيَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم ستا استاد رب د طرفنا چې پتا باندې سن نازل شوی دی هغه خلکو ته اورا سوا کداسي دی اونکړل نو دغه د پیغمبر حق دی ادا نکړو او الله ستا بچ کوونکې دی د خلکو د شرنا يقل راتي أغبا كافرانتا استاب مقابليكي لكاميابي الله رحيشري ونخي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك من ربك طغياوا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين صفاورته اايا اي اهل الكتاب هرگز ستاسه اس بنیاد نشته تر سوچي تاس تورات او انجيل او هرغه نور كتابونه تایم نکی کم چې تاسو تاسو تاسو در رب د طرف نه ناازکلی شوي دي کم فرمان چې په تا بانددي د خپل غ د طرف نه ناکې شويدي غ به خاد دی کې د ډیررو خلکو سر او انکار نور هم زیات کړي خو د انکار کو خلکو په حال باندې افسوس مکوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, فلا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يقين لرا جدل تا اجارداری دا هيچانش دي مسلمان وي که یهودی وی صابی وی او کو اسایی وی هر چاچی په الله او په ورځه غیرت باندې ایمان راوړو او نیکملیو کړو بشکا چې داغه د پاره نه دسی یری بقام شته او نه د غم لقد اخذنا مېسا قبنی اسرا الى وارسلنا اليهم رسلا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ مُنگ بني اسرائيلنا فخوا ده واقستلا او حقويتمو بیر رسولان اولے گل و هر کلچی حقويتا يو رسول داغوی دا خلاف سراورل السوقي دروغ غنل او سوقي وجل وحسبوا الا تكون فتنه فعموا صم فعموا صم ثم تاب الله عليهم ثم عموا صم كثير منهم والله بصير بما يعملون او دا غمانې وکړو چې هیڅ فتنه با نه را پیدا کیږي نو په دی وجہ هغه وړاندو او کان شول بیا الله هغه معاف کړل خدا غوینو ډېر خلک نور هم وړاندو او کڼ جوړېدل شوروشو الله دا غوي دا ټول حرکتونه وېني لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيف يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار, ومأواه النار ومال اوني مينه من الله صار یقینا چې چې وویل چې الله پههم دغه مسیح زوی د مریم دی او حالدا چې مسیح علی السلام وو چې اے بن اسرایلو د الله بندګي کوئ چې زما دی او تاسو هم رب, رب چې دا الله سره شریک کړل پاغوي باندې الله جنت حرام کړو أودا غزه ورد جهنم دي او د 10 ظالمانو هیڅوک مددگار نشته لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا, إلا اله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یقیناً چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای اول چې الله پدرو کې یو دی هلاک دی یو الله نه بغیر بل خدای نشته کو دا خلق د دې خپل خبرونه منه نشو نو پدې کې چې کمو خلکو کفر کړي دي هغه یې له با دردناک سزا ورکرې کیږي افلا یتوبون ال ویستغفرونه والله غفور رحیم نو آیا دوی به الله ته توبه نووسی او دا غنه به معافی نغواړي الله ډیر معاف کون کې او رحم کون کې دی مَالْمَسِيحُ ما بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون مسيح علیه السلام مريم زي نور حسن وو بس يو رسول وو داغن مخك نور دير رسولان ترشوی وو داغن مور يو رختين خزوا او حقوی دوانو با دوڑا خلالا او موندويته څنګه د حقیقت څخه بیانه وو خو بیا دوی ته وګرا چې کوم خو روان کلی شوي دي قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله السميع العليم دوی ته وایا چې آیا تاسو الله پرېږدي او د هاغه چا عبادت کوی جیه غنتا ستا ده نقصان در کولی اختیار لري او نه ده نفع حالکه هرس اوریدن کې او, او پهرس پوهدن کې خو خاص هم الله ده قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم ضَلّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا وَضَلّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وتهوایا اے اہل کتابو پخپل دین کی ناحق زیاته مکوی او داهه خلقو په خیالاتو پسې مزه چې ستا څو نمخ کې هغه پخپلا بیلاری شو او نور ډېر خلکو بیلاری کلل او نه غلا لري پورا کشوه لعن الذین کفروا من بني اسرائیل علا لسان داود و عیس بن مریم ذالک بما عصر و کانو یعتدون پا بني کم خلکو دا کفر لارخ پلکڑا پاگوی باندی دا, دا داود علیہ السلام او دا عیسیٰ زوید مریم وجبا لعنت ويل شو زکه چاغو سرکشه شويبو او, او زياتې شروع کړي وو كانو لا يتنامون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون هغوی یو بلده بدو کارون نا من کول پریښو دیبو د عمل ډېر خرابه طریقه وا چاغوی اختیار کړا ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفرون لبئس ما قدمت لهم انفسهم انسخط اللہ علیهم وفی العذاب هم خالدون نن تپا ہوئی کی دیر داس خلقوی نے چی دا مومنانو پا مقابلہ کی او ملگرتیا کوئی یقیناً چې ډېر خراب انجام ده هغه کم چې ددوی دوی ددوی د دوی لپاره تیار کړی دی الله ورته په غضب شوې دي او هميشه په عذاب کې مبتلا وي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء مت اتخذوهم اولیاء ولکن ما كثير منهم فاسقون که چې وروقي داخله د الله او د پیغمبر سلام او د هغه سيز منون کوي کوم چې په پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابل کې کافیران ځان له دوستان نه جوړولې خو په دی کې د خلک د الله د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 لَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِي السِّيسِينَ وَرُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تو با دا مومنان اصرا په دشمنه کولو کی در طول سخت یهودیان او مشرکان بیامو میں او دا ایمان والا اصرا پا دوسته کولو کی در طول نزیاد نزده ها خلق بیامو میں چه غوی ویلیو چه منگا دا په دی وجہ چې په هغه کې عبادت گزار عالمان او دنیا پرېخي فقیران ملنګان پاتې شوی دي په هغه کې د نفس غرور نشته واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا ونا مع القوم الصالحين کله چې هغه هغه کلام اوری کم چې پر رسول <سؤال> صلی الله علیه و سلم نازل شوه دی نو تو چې دا حق دا پېژندلو په وجوه دا غوښترګي د اخ کو نه ډک شي او وای چی ای زمونږ ربا مونږه ایمان دا وړې دي زمونږ نن په غواهانو کې الیکا او وای چی اخر وليبا مږ په الله باندې ایمان اولی با لرو او وليبه هغه حق نه کم کوم چې موږ راغله دي هر کله چې موږ دا خواہش لرو چې زمغه رب دې موږ د صالحان خلکو سره شامل کړي فآثابههم الله بما قالوا جنات ساجر من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين دا غوی د دی وینا په وجا الله غیلا تاسې جنتونو ورکل چلاځي دی ولې بهږي او په هغه کې به همیشو اوسيږي دا بدل دا دنیکان نیکانو خلکو د وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ او تاتي زمونغا دا آياتونو منلنا انكارو كلو او هغي دروغو غنل نهغي دا دوزخ مستهق دي يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اي خلق جيمان راويدي كم پاک سي جنچي الله ستاسو دپارا حلال کړي دي هغه محرامه وای او د هغه نام الله زياتی کو کی خلق نفقوی وکولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون کم <تصفيق> حلال او پاک رزق چې الله تاسو لپاره کړې دی هغه قوری سکي او داغه الله لنا فرماناینا ځان ساتي تاسپی ایمان راوړې ده لا يؤاخذكم الله <سؤال> باللغو <سؤال> في ايمانكم ولكن يؤاخذكم <سؤال> بما <سؤال> فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون تاسو كم بمطلب قسمون خوري پا با غير باندي الله تاسو ننسي فو كم قسمون چي تاسو په قصد خوري پا غير بزرور الله تاسو رانسي دا داس قسم ماتولو کفار دادا چي پلسو مسكنانو دا اوسط درجة حاغ دوڑا اخرواي کما چې تاسو خپل بال بچ باندې پروي یا هغه په جامه پټ کړئ یا یو غلام ازاد کړئ او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی دریو ورځې روزي ونی تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمنه اوخره او بیا مات کړئ د خپلو قسمنو حفاظت کوی د غشان الله ستاسو د لپاره خپل حکمونه واځي کوي د لپاره ده چې تاسو شکر و واسئ ياأَهََّينَ آممَوا إَّ مَخَمُ وَالمَيسِرُ الأ صَامُ الأزْلَام رِجسُم مِن عملَِ الشَّيْْفان رِجسُم مِن عملَ الشَّيْْطان اے هر خلکو چې ایمان و راوړې دی دا شراب او جوادي او دا دربارونه او فالونه دا ټول ګندا شیطانی کارونه دي د دین دی نه ځان ساتئ في تاشتبه كاميا بناسفشي إما ما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبرضاء في الخمر والميسر ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم شیطان خدا غواری چې د شرابو او د جوارې په ذریعہ ستاسو په منځ دشمنی او بغز واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه منکړي من نو آیا تاسو به د دې سنونه منئ؟ واطيع الله واطيع الرسول واحذر فان تولیتم فاعلم اما علی رسولنا البلاغ المبین دا الله او دا غږ رسول خبر اومنه او منشه لیکن کته صدا حکم نه مخواړو نو په وحشه چې زمونږ پر رسول باندې بس د صفا صفا حکم رسول مواری وا ليس علی الذین آمنو وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقو و آمنو و عملو الصالحات ثم متقو و آمنو ثم متقو احسنو والله يحب المحسنين کمو خلقو چی ایمان راوڑو او نیک عمل شورو کرو نوحاوی چی مخ کی سخوڑلی وو پاغی با حس گرف نوی حوپا دیشار چی آئندہ داگ سی زنونا زانو ساتی کم چی حرام <سلام> کړی شي ودي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم کم سیزنا دوی من کړی شي دا غینا من شي او د الله تعالی سفرمان فرمان دی هغه اومني بیا د خدای د یری سره نیکه لار اختیار کړي الله نیکه مل خلق فخوي یا ايها الذين امنوا يبلوا انكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ فَنَالَهُ أَيْدِيكُم تَنَالُهُ أَيْدِيكُم وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ فَلَهُ عَذَابٌ اے هغه خلکو چې ایمان مرا وړي دي الله و تاسو د هغه کار په ذریعه په سخت اذنيخ کې اچوي چې بالکل باور د تاسو او نېزه ورغسي د دې معلومه ولې د پاره چې تاسو کې څوک دا غنه غایبانه یریږي بیا چې څوک دې خبردارین ورستو د الله دا مقرر کړی شوی حدونه واوړي دو نو داغ غد پاره دردناک سزا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 هديا بالر الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو اے خلقو چې ایمان مراوړې ده د احرام په حالت کې خکار مولای او که کپتاڅ کې چا اقصدن د کار او نو کم زناور چې هغه وجلې وي دغه برابر یو جناور با د سارونه نظر کوي چې فیصله بې پتاڅ کې دوه عادلان سړي کوي او دا نظر وبا کابه ترسولې کیږي یا کدا نوي نو د دې ګنا په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وي یا به داغه په اندازا روزي نیولوي دا زکه چې د خپل عمل مزه وسکي مخکې چې سوشوي دي هغه الله معاف کړه لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغنبا بدل آخلی. الله بدله اخلي الله په ټول باندې غالب دي او د بدله غسلو طاقت لري او حلل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيار وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ستاسو د پار د سمندر خار او داغخ وراق <تصفيق> حلال کړي شو په کوم زه کې تاسو ودري گئے هم دا خوړی او د قافلې د پارتري توخه هم جوړول شي البته د و چې کار پتا سباندی حرام کړې شوې دي تر څو چې تاسو د احرام په حالت کې وي نو د هغه الله دنا فرمانه نه ځان اوسه ته چې دا مخې ته تاسو ټول غیر کړي حاضر کېږي جا علی الله کعبهل بیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد ذالک لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم الله تعالی کعبه عزت مند کوټه دا د خلقو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام زریعت جوړکړه او عزت مند میاشت او د قربانی سالوی او د غاری پټای هم ادیکار کې د اندا د بار شامل کړل دا زکا چې تاسو ته تا معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکه د ټول حالاتو خبر ده او هغه ته د هر سیس علم ده اعلم ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم خبردار شئ چی الله پا سزاور کولی که هم سختے او ورسرا بیر ماف کونکے او رحم کونکے ہم دے مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ پا رسول باندی صرف دا پیغام رسولی زی مواری دا اولان دی ستا سخکارا او پتھ حالات الله تعلم دي الا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اي پیغمبر صلی الله عليه وسلم دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې برابر نه دي اگر که د نپکو سیځو دییروالی ستاسو درنوله هر څومره خوشالی دروللی نو د عقل خاوندانو ته الله د نافرمانې نه ځان سااتای امید دی چې تاسو تبا کامیابی نهسی شي. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اے حاق خلقو چی ایمان د داسي خبره تپوس نه مکوي چې که هغه در تخکاره کړی شي نوبیا بمو فخي نه وي لیکن که تاسو داغه په داسي وخت کې تپوس کړو چې خلک قران نازلېږي هغه بد تر ضرور خکاره کړی کیږي دا اوسه پوری چتا څه کړی دی هغه درته الله معاف کړل هغه معاف کوم او بردبار دے قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین ستا سنو مخ کے یویر ڈلی داقی سمتا پو سنو کریو بیاہ ہوئی ہم داقی خبر پوجا پا کفر کی اختشو ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون الا نسبه رمر مقرر کړی دا نسبه او نسيله او نهام خدا کافران فالله باندي ده دروغه تهمت لګوي او دوی کې اکثر خلک به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 او هر کله چې ورته او ویل شي چې راشه دی قانون ته کوم چې الله نازل کړي او د پیغامبر طرف ته راشه نو په جواب کیوای چې زمونږ د پاره خو بس هاغه طریقې کافي ده چې پکمه باندې مونږ خپل پلان نکونې موندلې دي آیا دوی دې په پلان نکوباسيږي اگر کو اوه پر هیڅ نه پهیدل او د ساحل آرینا اډو خبر نو يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ايه ها خلقو شي ايمان مراوده دي د خپل ځان فکر کوی چې تاسو په خپل نه غلار باندې یې نو د بل ته گمراه نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی تاسو د ټولوا په سټګ الله ته دی بیا هغه بچ تاسو ته اوخی چې تاسو سکه دی يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم اثنان ذوا عدل منكم انتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِلِ اِرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ اے ہر خلقو ایمان مراور هر کله چې پتاسو کې د چا د مرګ پتراشي او هغه وصیت کوي نو د دې لپاره د شهادت نصاب دادې چې تاسو د دلی ندی دو تنه عادلان سری ګواهان مقرر کړئ شي یا کچري تاسو د سفر په حالات کیږي او هلط تاسو ته تا د مرگ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلمه خلکو نه د دوه تنه ګواهان واغستې شي بیا موږ کو سشکراشي میګمانځنه غوست دی دو دونه غواهان په جمعات کې حصار کری شي او هغه دی په الله قسم خوړی او او دی وای چې مونږه د خپلې فایده لپاره گواہی نه خرسو اگر کوڅوک زمونږه زشیدا وي خو مونږه د هغه ریاعت نکوو او نه مونږه هغه گواہی پټونکيو چې هغه د الله لپاره وي کومږه داسې وکړه نو په ګونګارو کې بشمار شو فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخَّرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَّرَانِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانُ فَيُقْسِمَانِ سَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّمَا إِلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن کچری پټولېږي چې دې د وانو ځان په ګناه کې اختکړه دي لوبیا دې د دل په ځای دو نور سری چاوی د دې په نسبت د گواہی د پاره زیات مناسب وي داهو خلک نو وځريږي چې د چا حق وهل شوی وي او هغه دې په الله قسم وکړي او او دی وایي چې زمونږ شهادت داوی د شهادت نه زیات بها کړې او مونږه پخپل گواہی کې هیڅ زیات نه وکړي او کومږه داسې وکړو نو ظالمان ويو ذٰلِكَ ابَنَا اِن يَأْتُوهُمُ الشَّهَادَةُ عَلٰى وَجْهِهَا او يَخَافُوْا او يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ پدې ته د کیسره زیات امید کې دې چې خلک به ټک ټک شهادت کوي یا کم لکم د دې خبرې نه با یریږي چې زمونږ د قسمونو نه رسټ چرته د نورو په قسمونو باندې زمونږ تردید ونشي د الله نه او یریږي چې الله نه فرمان خلکو ته هدایت نه کوي یوم یجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب اكم ورشيبا الله تول رسولان را جمکړي او تپوس به تړي او کړي چې تاسو لا څه جواب درکئ شو لا غيب ار ذکري چې مون ته حس اله نشتا تول پټ حقیقت نه قاتا معلومتي ان قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ان ايدتك بروح القدس اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا, قالوا آمنا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ بیاها غا وقت بخیال کداولای جه سو وقت با اللہ دا مريم زوی چې ای ایسا د مریم یاد یادکه زما ها هغهنیمت چې ما تااله او ستا مورله در کړی وو ما په پاک رو سره ستاسو مدد وکړو تا به په ځګو کې هم د خلکو سره خبری کولی او چې ډیر عمرتهورې دی نه هم ما تااله د کتاب او د حکمت تورات او د انجیل تعلیم دررکلو تا به زما په حکم د ختی نه مرغی شکل جوړهوللو او پاغې کې بدی پوکې کولو او د رینبا زما په حکم مرغی جوړې دلا تاب مرزا دایډون او جزامي مریض یعنی د برګي مریض زما په حکم تا تاب مري زما په حکم د قبرون نه راشتل بیا چې تا کلا بنی اسرایلو تخکار نه خو ویوړي او پاغوی کې چې کم خلک د حق نه منکر وو هغه اویل چې دا نه خو د جادو نه سیوا بل حسن دي متو ما دا خو نه بچ او كلا جي ما هواريانو تأشارو تا كلا جي پا ما باندي أو زما پا رسول باندي إيمان راولي ناوي أويل مونغ إيمان راولو أو غواو سا جي مونغ مسلمانان يو إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قَالَتْ تَقَ الله إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دَهَوَارِيانو پسي سلګي دا واقعي هوم یاد لره چې کله حواریانو وویل چې اي عيسى د مریم زوی آیا ست رب پمو باندې د اسمان نا د خوراک یو فانچ نازل شي نو عيسى وویل د الله نو یې راګای کته مؤمنان دی او لو نوريد أن... كُلَّ مِنْهَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُنَا وَنَحْلَمُ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ هغوي أول مونغابستغارو جيددن خوانشينا وراك غلوب اوزمونغ زونا متماينشي امونتا مالومشي تشيتا مونتا سويليدي اغري اختيادي اومونغا باغيباندي غوا هانشيو اول اي سد نور يا اللهم ربنا انزل علينا ماء يده من السماء فتكون لنا عيدا وَالرِّزْقَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهُ عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي يُعَذِّبُهُ فَإِنِّي أَعْلَمُهُ مو احدن د مریم زوی دعا وکړه اے الله زموږ رب په موږ باندې د اسمان نه یو خوانچه نازل کړه چې هغه زموږ د پاره او زموږ د مخکینو او ورستونق خلکو د پاره د خوشحالي یو موقتهول شي او ستاده طرف طرفنا یو نه خوي موږ له روزي راکړه او تخه روزي ورکون کې الله جواب ورکړو زه هغه پتاسه نازلهونکې يم خو د دین وروستو کچا پتاسو کې کفر وکړو هغه لبال چې داسې سزا ورکوم چې په دنیا کې به ما چالا نوی ورکړي واذ طال الله يا عيسى بن مريم ا انت قلت لنا يتخذوني وامي الهين من دوننا قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَمَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ غرض دا چې کله د احسانونو ور وریادلونه پس الله فرمایي چې ای عیسی د مریم زیا آیا تا خلقو تا ویلو چې د الله نه ما او زما مور هم خدایان جوړ کړې نو هغه با په جواب کې عرض وکړي چې سبحان الله پاکی دا تعالرا زما دا کار نو چې هغه خبره میکړي وي چې دا غی د کولو ما ته حق نه وو کومه دا سي خبره کړې نو تاسو به زرو معلومه و تپوهږي په هغه څه چې زما په ستر کې دي او ځنه پوهېګم په هغه څه ستا په ستر کې دي ته خو د ټولو په خبر يې ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انترفي بعليهم وانت على كل شيء شهيد ما ویت بس هاغه ویلدی دکم چی تا ما تا حکم کړیو دا چی دا الله بندگی کوي چې زمارب رب هم دي او استا سره رب هم دي زدهاغ وقت پوری داغوی نگران وم ترسوچی زدهاغوی پا مینس کی وم کل چی تازو واپس راغو فتلم نتو پاغوی نگران وی او تغو پا طول سیزون باندی نگران یه انتو عذبهم فإنهم عبادك و ان تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكیم اوسکو تو هاگویلا سزاور کلی نو هاگویستا بندگان دی اوکو ما فکلی نو تو غالب او حکمت والا اے قال اللہ هادا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ذالک الفوز العظیم پس داغے با اللہ او فرمائی دا حقا و رضا چپا دیئے کی رختنو خلکو تا داغوی رختیا وینا فائدہ والکوی داغوی دا پارا داسی باغونا دی چلاندی تری نہرون بہیگی دلتا با حقوی ہمیشو اسی اللہ داغوی نرازی شو او حقوی د اللہ نا دا لویه کامیابی دا لالهه ملک السماوات والارض وما فيهن ومو على كل شيء قديم دزمکی او داسمانو دا بادشاہي خاص هم الله الردا او هغا په هر سيز قدرت لري